Любковіц погодився. Осип з Мироном наддали кроку. Опинившись на волі, вони помчали б до двірця щодуху, але не хотіли привертати до себе увагу. Та вже на розі бульвару й вулиці Пирогова їх перепинили денікінці. Не слухаючи ніяких пояснень, ми вас не понімаєм, взяли під варту і погнали в бік Безаківської. Немає лиха без добра. Бранців допровадили на двірець, куди вже підтяглося чимало білого війська. Було далеко за північ. Галицькі курені, не відаючи, що коїться в місті, спокійно спали у пристанційних бараках. Осипа з мироном завели до почекальні двірця, поставили біля великого вікна, що виходило на перон, і залишили під наглядом вартового. Денікінці почали роззброювати сонних стрільців. Щинився страшенний гамір. Та це вже був алярм переможених. Вартовий, розминаючи в пальцях цигарку, запитав, чи немає в них сірників. Є, сказав Мирон, і вприту підійшов до конвойника. Осип тільки почув неприємний хрускіт шийного хребта, як Мирон уже посадив Денікінця під стіну. Сердега був схожий на живого чоловіка, який, наморившись, сів на підлогу подрімати. Повернута набік і схилена на плече голова мала природний вигляд для сплячого. Бігти до штабу було не з руки. З того боку крутилося повно денікінців. Тому Мирон з Осипом вискочили через вікно на перон, де стояли їхні вагони. В одному з них вони знайшли начальника оперативного відділу 3-го корпусу сотника Купчанка. Станімір передав йому наказ отамана Любковіца – негайно всі транспорти гнати на фастів. Сотник Купчанко не встиг нічого перепитати, бо Осип з Мироном уже вискочили на перон. «Тепер на Деміюку, до своїх», – сказав Осип. «Нехай вам щастить!» Мирон подав Станімірові руку. «А ви? Я повертаюся. Якщо ви боїтеся за отамана Льопковіца, то Кравс його визволить?» «Ні», – сказав Мирон, – «я повертаюся до своїх стрільців. Ви ж знаєте». «Ну так», – розгублено кивнув Станімір, – «стережіться того бика, якого ви завалили». «Вийдіть, пане сотнику», – сказав Мирон, – «бігме ви там більше». Потрібні. Ну так, Станімір побіг уздовж колії, замить озирнувся, хотів було ще щось сказати Миронові, але за тим тільки смуга лягла. Розділ восьмий. Полонених як отар овець перегнали через ланцюговий міст на лівий берег Дніправ-Дарницю і допровадили до залізничної станції, біля якої стояли літні бараки. Ці дерев'яні бурдеї залишилися ще від петровських часів. Колись тут була станиця для тимчасового утримання різних острожників та виселенців. Сюди й загнали стрільців і старшин, котрих захопили в полон. Становище було принизливе, але не таке страшне, як дехто очікував. Згодом вони назвуть це «почесним полоном». Почесним тому, що галичани стали першими військовополоненими денікінців, котрі не знали, як з ними поводитися. Захоплених большевиків вони відразу розстрілювали, жалуючи тільки тих, хто переходив на їхній бік. З галичанами було інакше. За угодою Крауса та Бредова їх взагалі повинні були відпустити – але чи забули, чи вирішили почекати, як воно далі складеться з цими союзниками. Бранців тримали за колючим дротом, проте режим був не з гірших. Вони вільно пересувалися табором, у будні ходили на різні роботи під охороною кількох конвоїрів, од яких неважко було й утекти. Але ніхто не знав, куди тікати обидва береги Дніпра стояли білогвардійці, галицькі корпуси відкотилися на демаркаційну лінію аж до попільні, сквири та козятина. Пробиратися до своїх можна було хіба маленькими групами по три-чотири душі, маючи надійних провідників, які показали б стежку через Дніпро і далі на захід. Однак свої люди з київського підпілля переказали, що втікати зараз не варто, бо гляди наше військо знову поверне на Київ, і тоді полонені, озброївшись із допомогою повстанців, ударять разом з ними на ворога з тилом. Тож терпіть, поки терпиться. Не так, як усім терпілося Миронові Гірнякум. Станімір як у воду дивився, коли казав, що той бик захоче помститися. Мирона зачинили окремо від усіх у якомусь хлівчику з маленьким як долоня, віконцем і зодягли на нього старезні і ржаві пута, що їх, мабуть, носив ще Кармелюк. Чи може вони тут зосталися від якогось столітнього варнака, що бідний помер у неволі, бо таких кайданів Мирон ще не бачив. Товстелезний ланцюг, масивне обіддя, залізна колодка, замок, у який відчинявся більшим ключем, ніж київська ратуша. У тих путах Мирон ледве пересував ногами. На роботу його з таким причандалом не виганяли, але з хлівчика Мирон виходив, коли хотів. Далеко пута не волочив. Сідав на гану колоду, що лежала тут, мабуть, ще від тих таки петровських часів, і дивився в бік Дніпра, якого не видно було за бараками. Поглядав на браму, де завжди крутилися вартові в червоних погонах. Від північного боку табору за півверсти починався сосновий ліс. Він зманював погляд і підохочував думку про втечу. Недалеко від бараків, за гамазеями і до железними коморами, стояла Дарницька залізнична станція, через яку горкотіли чужі ешелони. Тоді Миронів хлівчик, як і всі дерев'яні споруди, дрежав на піщаному ґрунті, наче від землетрусу, і здавалося, от-от розвалиться». Вечорами до Мирона часто підходили стрільці чи хтось із старшин, намагалися якось його розрадити, але розради не було. Учорашній переможці вони й не спам'яталися, як стали переможеними. І тепер навіть не відали, що з їхньою армією, де вона та з ким воює. Знали тільки, що галгетські корпуси покотилися на фастів і далі начебто знов стоять проти червоних, які підійшли від Одеси.